Oso pozik eta eta oraindik sinesttu e zegin nabil os jasotako berriarekin. E, non e, datorren iraak beatzitik ha Amerikakar ospatuko den munduko rug bizzazpiko txapelketan parte hartzekogonbita jaso ondoren Igia e, esateko... Ba, erruby epaile batentzat munduko txapelketan edo eta Joko Olimpikoetan parte hartzea beti da beti da notizia bikaina. E, azkenean epaitu daiteke gauzarik oberentarikoa delako erruby munduan, eta, eta nire kasuan ba Hego Afrikan izatea, E, Keipta onbezelako herri batekin on, e, errunbiarekin erlazio asko daukan ba, ba beti da ilusionagarria. garria e, Gauzak ere nola gertatu diren e, pixkat e, asimilatzeko ba, ba, zailtasunak edo gehiltzen ditu azkenean e, aurrek urtean e, data huetan orendikan ez duen Europako txapelketa batetan e, debutatu Eta, eta Malagatik hasi zen bida jau ba, ba egia esan e, oso oso azkarra izan da. Eta esan dezaket e, oso emaitza honekin, azkenean ba, ba Kanadara bidaiatu nuenean e, oso lantxukune lan egin eta eta bertan ospatu zen e, txapelketako Ba, finala ja, egiteko izendatu zituzten Australia eta Zelanda berriaren artean izan zena eta eta egia san ikusten bertan egindako lanagatik eta eta Toulouseen eh, ba, ba, txapelketako azkeneko azkeneko saioan egindako lana lantsukunagatik ere ba, uste ustez prozesu honetan e, prozesu honen e, ba izan duela eta eta nire nire izendapenean ba, ba, esan bezala ba, ba izan du. Nire valorazioa edo ba ez dakit. Hizugarria, o sea, duela urte hasieran urtarrrean galdetuko bazidaten ba ba inundik inora ere pentsatuko nukeena eta eta egia esan e, joateko gogo askorekin, ilusio askorekin disfrutatzeko Eh, izrutatzeko gogo askorekin eta noski lan atxukun eta, eta, eta etxera pozik itzultzeko gogoekin fungo naiz.